Mér langaði kannski svolítið að því ég hérna hlustað á, ég var aðeins fylst með því sem þú er búin að vera að tala um núna undarfærið og síðan heyrði ég viðtal við því við líka í Harma Gettón mm. og mér var það mjög áhugavert, þannig að mér langaði kannski bara að byrja á að fá aðeins baksöguna þína, þú hefur svolítið verið að tala um með mitt COVID og þú ert búin að vera starfandi sem læknur á landsbyttalunum, hver er bakgruninur þinn? Bakgrunin minn er að hérna, ég fór í bara læ Eftir menntaskóla þá flutti ég sögur og fór í læknisvæðin í Háskóla Íslands og um, var ekki búin ákveðan eitt hvernig læknir ég ætlaði að verða. Ég hafði svolítið náhuga þá á geðurlækningum og mér fannst það svo spennandi. Um, um, ég var svo hefni, mér gekk svo vel í Klausus, ég var nú með þar og, og um, um, bara ég fannst námið allt mjög skemmtilegt sko. Mm -hmm. Og skemmtileg krakka sem maður kynntist og, og svona, það var mjög skemmtileg tími. Um, síðan útskrifaðist í 97 og fór að vinnast þá sem kandidat á landspítalanum ringbraut, mm -hmm. þá skiptist þetta alveg ringbraut og borgarspítala mm -hmm. og hjarta mitt er og ringbraut sko Aja, okay. <laughs> en hérna hérna ég fór að vinna það sem kandidat og þá fer maður svona á allar deildir, maður fer á lefleglingadeild og skurdeild og, og rótir og svona, ég eitt ár var það þá mm -hmm. og eftir deginn ár þá og fær maður þess að sitt Oa við svona þetta er svolti háþilætt að útskrifa sig læknir sko. Það mm -hmm. er hérna við hittustu öldi í húsi læknafélans eins og og fín klædd og með prófessorunum og og skrifum undir svona læknæðið. Mhm. Mm og þessi læknæðiður faði læknisvæðnarri talin er að Hippokrates og. Mhm. Mm um, það er svona þar lofum við svolti bara fyrir guðamönnum að hérna ekki skaða. Og, og alltaf að hjálpa og lindra þjáningar og, og, og lækna þeir að það er hægt en það er ekki alltaf hægt mm -hmm. og um, síðan hérna, að því að ég hafði hætt við gæðleikningar ég var á gæðkursunum á fjórð ári ég bara ég hafði alveg þroska í a, að heyra og, og svona þessi, þessi svona líf sem að fólk hafði átt bara sem átti erfitt, þetta var svo mikið þá og ég er svona kannski frekar næm og hef alltaf verið mjög svona allt mikla réttlætiskennd og, og hefur hann alltaf svolítið verið sko alltaf að þjóna einhvern veginn þeim sem minna með mm. þannig, þannig get ég svona kannski heila sagt það og, um, en þá alltaf ég í liflækningar og eftir kandað sári eðan þegar ég var vinna á bráðmótugunni sem liflæknir á bráðmótugunni þá Það fannst mér ekki gera þessu mikið gagn, sko eila. Þetta var ekki alveg svona læknisæð eins og ég hefði... Akkur ekki? Mér fannst bara... Um, mér fannst þá, þurftu, þá var þetta svolítið öðrin sem núna. Það voru mjög langa vaktir og, og sem kandidat og súbukandidat þá bar maður ábyrðið á að finna plássanda sjúklingum til það mér inn á mm. og mér fannst ég oft bara vera mér að minna bara í símanum að retta plássum, ekki að vera með sjúklingunum en... Og svo fannst mér líka oft svolítið seint í rassinn gripið, þú veist, um, þarna, það ekki að tala kannski í um slýs og svoleiðiseldur, þessi, þessi langvinnu sjúkdómar sem fólk er með og að ég bara gerði mig grein fyrir því ás að þess að hafa hugsa að það er hægt að gera svo miklu meira, mm -hmm. bara fyrr og á svona innstaklins meðan hátt, mm -hmm. en Þannig að svona á bókina fannst mér leiflega mjög skemmtilegar og ég er algjör svona læknisvæði nörd og elska að lesa bara vísindi og eftir að internetu kom, það er bara besta gjöf sem að ég fengi að geta googlað allt sko. Mm -hmm. En þá fór ég að sá kvennadeldina og, og var þar um, og reyni Thomas sem var prófessor þá, hann var vóðalega gaman að vinna með honum. Ég var emitt í sjónvarpunni stöð tvö og komum og tók upp því fæk að gera fyrsta keisarar mér með Reyni Tómasi ég mandi núna ég að ja. en hérna þegar ég var á kvennadeildinni þá aukkur þegar það að mér fannst bara mjög gaman að vera í aðgerðan og mm -hmm. ég hafði kannski bara ekki alveg séð mér fyrir mér sem skurlakni þá voru bara eiginlega enga konur skurlaknar á Íslandi mm -hmm. það var ein komin og Magga Otts var nýkomin heim Jónas Magnússon var prófsor og þannig ég hljóp til hans bara, á, bara Jónas nú bara ég alveg að og, og hérna og ég fek að koma þanga og var þar í 2 ár og það var rosalega skemmtlu tími líka en, en þá fannst mér bara einhvern veginn allt, allaveg deildi sem ég rót hérna á skurlæknir, bara skemmtilegar og ætlaði fyrst að vera bara almennu skurlæknir mm -hmm. en svo fór ég á hjarta skurlæknir og var þar og það langaði að vera hjarta skurlæknir og, og svona hjátti þetta áframkollekolli. Batna skurlækninga voru líka svona en um, það svona bara ég er svo fjölþætt einhvernig og og ég endaði á líta skurdeildinni eh um, og þar uppgötui ég að þar var ég að gera svona yfirleitt eitthvað sem var mjög jákvætt sko mm -hmm. um, og ehm um, ég var konur hefur lent því að fá brjóstakrabba með að það var bara taka brjóst eða eitthvað þá er honum koma til okkar að fá nýtt brjóðst, þannig að þetta er svona jákvætt mm. og, og laga það sem hefur hef farið úr skeis einhvern veginn. Mm -hmm. Og um, síðan á líta skur, sviði þá erum við með sjúklingar bara frá 0 og upp í 100 og konur og galla og, og engin skurðsérgrein með jafn mikið skurðstótt í með svo lítalæknar því að við erum ekki með svo fólk er í frekar stabilt þegar að til okkar og ekki svona mikið leiflæknistótt að mm. og nema náttúrulega kannski bruna sjúklingar og svo les. Þannig að ég endaði þar mm -hmm. og, um... og menntar þig sko því í raunu voru til að gera langasögu stutta að þá hefur við verið að tala svolítið mikið um COVID mm -hmm. og mann er líður svolítið eins og til þess að það sé teki mark á fólki mm -hmm. alveg að fullu Já. að þá þar bara að útskýra alveg bara Já. þettir manneskja sem hefur reynslu af því að vera Skurlæknir sko. Já, og akkurat. Því menni líður stóldið eins og það hafi verið þannig að það sé bara hægt að henda fólkjötu á borðinu eða það er ekki nákvæmlega með þessa mentun eða eitthvað slíkt. Sko. Já, og það er nú þannig í dag að um, við getum öll í raun, ekki bara læknar. Þið höfum aðgang að sömu upplýsingunum mm -hmm. og ef maður hefur áhuga á bara að segja um skjaldkirtinu, segja um að maður séu með skjaldkirtir sjúkdóm, mm -hmm að þá getum að farið inn og ösku stundu, þú veist, svona vita kannski svona basic, bara hvað er skjaldkæstilinn og, og verir inn og verið fljótur a, að átta sér á, þú veist, um hvað hann snýst og hvað hann gerir og til hvers og hvað þarf hann og, og hvað gerist ef hann virkar ekki og allt svona mm -hmm. og þarna sko finnst mér, þarna byrðum við svolítið öll ábyrð bæði læknar og sjúklingar um, og þeir sem ekki er a, að vera í þessu samtali og, og hérna til þess að ég skora alltaf á alltaf sjúklingar sem ég hitti eða, eða lestu nú að sendi þeim um kannski link á einhverja gott um eitthvað ákveða atri sem að era þeim eða sem er hætti á að þeir fái því að læknisvað en út í manns og framtíðarinnar er sú að við læknar kannski erum meira og eigum að vera meir í sem eða partner sjúklingsins eða einstaklingsins í að við halda helsu og komi í veg fyrir sjúkdóma og að vinda ofana við að finna kannski undilíkjandi ójabæði sem er að valda einkennu sem við komandum með. Er þetta ekki búið að breyta þóttir mikið gegn tíðina hlutverk læknir af því að nú eru sjúklingarnir með svo miklu mér upplýsingar? Jú, Þar en já, já, já. Það er að segja að hér áður fyrir sagði læknir kannski eitthvað, mm -hmm. en nú er það kannski meira vefengt ef að fólk er búið að vera lesa þessu mikið til og annað. Og það er, ég upplifi hér hér er bara einhvern veginn öll umræða, svona, bara mjög einsleit og, og hérna það er ekki bara lækna sem maður kannski hafa ekki nema sjö mínútur til þess að sjá sjúklingin á stofu mm -hmm. heldur ef að sjúklingur, kannski, ef hann getur þú staf, við erum alltaf við þurfum að mæta öll um þar sem þeir eru mm -hmm. og hérna e, mjög sildamist e, þegar maður fyrir til læknisamari að hafa alltaf einhvern með sér, e, bara auka eiru bara til að heyra umræðina og, og til þess að geta þá tala um hlutina eftir á En hvað er það sem að, að hvað leyti fyrst þur umræðinu að vera einslít? Um, sko, ég til dæmis ég er búin að vinna landsbyrðanum í átta mánuði og ég er bara í, í mínu hólfi svolítið svona ég er að vinna í brjóstamistöðinni þar sem að ég er að, að sinna þvist, greiningum og uppvinnslu og konum með sjúkdóma í brjóstum Mm -hmm. og það er mitt sérsvið núna um, og um, þannig að ég er ekkit kannski þegar að við er að tala um veirusingar þá er ég bara ekkit að hugsa á svo mikið í það því að það eru til veirufræðingar mm -hmm. og ónæmisfræðingar og svona um, en það, ég veit ekki alveg hvað það er sem stjórna því að það heyrist alltaf bara svona einhliða umræða í fjölmiðlum til dæmis og bara því um, það er ákveðin svona ótti bara hjá læknum uh, og hjá öllum einhvern veginn að hafa skoðanir eða sko ég er í raun og ekki hafa neina skoðanir, mm. <laughs> þannig ég er eila bara að segja svona eitthvað sem ég er búin að kynna mér til líta, eins vel og ég get En ótti við hvað? Ótti við að bara lenda í því að vera bara hættur og nýttur eða útskúfa mm -hmm. um, eftir að ég bara fór í viðtal fyrir það er svona mánuðu síðan að ég fór bara í eitt útasveittal og eina sem ég gerði var að tala um D-vitamin mm -hmm. áhrif þess, hversu mikilvægt það er fyrir ónámins kerfi núna á tímum faraldars mm -hmm. og ég var að lýsa við svona áviki mínum af unga fólkin í landinu unglingum og bötnum þegar þess að Ísland er eina landið þar sem mentaskólar hafi verið lokaðir mm -hmm. og ég fór bara ég bara finn þetta að því ég á unglingar sjálf og það er komin svo mikið kvíði og ótti bara og, og svona vonleysi hjá mörgum mm -hmm. um, og En af hverju hætti það að vera viðkvæmt að tala um, af því, en mér finnst það áhugvart af því ég er mikið búin að vera pæli heilsu já. og mér finnst uh, sérstak hvað það er lítið búið að tala um það en annars bara ekkert af því ég fylgist með mm -hmm. umfjöldlindlum svarbandaríkanum og það er mikið tala um gefita mín, mm -hmm. það er dálítið tala um sín mm -hmm. og C Ég hef ekki varðið að varfa þessu umræðu Íslandi nei, nei. Í, í tengslum við COVID. Sko. Hún heyrist ekki og það eru um margir, það er svo mikið að frábærum sérfræðingum til hérna sem að mm -hmm. kunna svo mikið á öllum sviðum og um, það, ég veita að við erum kannski svona 30 læknar til dæmi sem erum að reyna alltaf að, að koma svona góðum hlutum á framfæri. Mm -hmm. uh, okkur er ekki að finna snettum COVID, við erum bara að reyna ek koma til dæmis smitsútdómarlæknar sem vinnur á langspítalanum yfirleggi að hvaða leiti að hvað leit ég geta hjálpa fólki að taka d-vitamín. Sko, d-vitamín er mjög mikilvægt bara fyrir það er hormón það er svo eina illa vitlaust að kallar þetta vítamín mm -hmm. en þetta er hormón sem við myndum sjálfur í húðinni þegar að sólin skín á okkana. Mm -hmm. uh, úr kólestróli. Þannig er hátt kólestróli er ekki alltaf slæmt sko. Nei nei sérstaklega. Mm -hmm. um, og uh, d-vitamín Sko, það eru viðtaka fyrir því öllum frumum líkamass um, það fyrir á hvena efnaskipti þannig að í húðinni og svo í lifrinni mm -hmm. og nýrónum en þetta er hormón þannig að ef hann var með skort á D-vitamini sem að allir íslendingar eru með mm -hmm. nema þess að taka lýsi mm -hmm. eða taka inn D-vitamin mm -hmm. um, þá hefur það áhrif á allt hormónakerfið okkar Mhm. borða mikið af feitum fiski eða þar sem ja. Já, ja, ja. D-vitamín, ég fór að kynna mér að það kemur sko, ég var að spyrja hvað akkurir fiskar með D-vitamín. Mm. En það er einhverar örverur á botni sjávar sem að búa til D-vitamín. Mm. Og þannig fer það í fiskana og, og síðan í okkur. En hérna sko þar segna til dæmis er mikilvægt að við þurfum að hafa húðina úti í við ástand fyrir því að við erum svo knítjarnar norðurslóðum er svo að við þurfum að sko meigum ekki að sem blokkar þessa myndun á d þannig að til dæmis um, þeir sem eru allendurbergi brotnir og dekkri ekki til dæmis í húðinni, þeir eru með ennþá meiri skort. Þegar þeir þurfa helst að vera við miðbögg, til dæmis maður sem er þeldu okkur, hann þarf að vera bara, ber í sólinni bara við miðbögg um hátei í tvó tíma og daga til þess að mynda hann út í og þetta held ég sig til dæmis eina ástæðan fyrir því að til dæmis svartir í bandaríkjunum hafa verið að veikjast ver mm -hmm. Af um, COVID. Já ja það er enda punktur sem ég hef aldrei aldrei heyrst vestu báður þetta bara meikar alveg sæn sko mm -hmm. og um, eh þann að ísu eru margir aðrir roskar þættir svo til dæmis stað að nota er eh uh, það eru meiri líkur að þú sért uh, í fátækar hóp ef þú ert tærunst í bandaríkjunum og þá eru meiri líkur að borða óhollari fæðu og svo framvegis þanna það er svo sem aðrir þættir sem gæta oft oru líka sko en þarna vil ég koma inn á svolti merkilegan mm -hmm. e, er ákveðið svona, e, á, til dæmis offitu, á bara þjóðfélagshópa skilur við og svona varandi sjúkdóma og þetta er alveg jætt að, að við borðum hotlar þeimun svona betur upplýst og þeimun svona við þurfum ekki að vera neitt ríkan bara að Nei. hafa í okkur og e, það er nefnilega alveg ótrúlega mikið á fólki sem er að hugsa vel um helsuna mm -hmm. og til dæmis varandi brjóstakrafamenn sem ég er nút búin að kynna mér sérstaklega vel og allar brjóstasjúkdóma um, því brjóstin eru partur á hormónakerfinu bara mm -hmm. og að það eru til dæmis tala um áhættu fyrir brjóstakrafamenni sem eru, hérna, náttúrulega geta verið genetíski, það eru ekki en hætti að þú ert með svo kalda brakka gen mm -hmm. um, Það er tala um offytu og fýtuna sem mjög stóran áhættu og mikinn sérstaklega konum eftir breyting mm -hmm. um, Það er til rannsóknir bara um actually, hærra BMI fyrir breytingarskeið sko, þegar við munni líkur á brjóstakrafamenni en það sem ég sé sem læknir hún er í brjóstamistöðinu og sjá bara allar konur sem koma í sínatökum og, og eru með sjúkduma sem eru langflesti góðkina sem betur fer að ég hef ekki séð margar feitar konur lappa þar einn sko. mm -hmm. þannig að þetta er ekki rétt Hvað er ekki rétt? Að Alla konu sem fór brjóstaköfum með sko, sumir svo læklaðir að halda það og margir að það, að það séu feitar. Mm -hmm, ég skilji. Og það eru svo ótrúlega margir þættir sem að spila inn og það er enabla ekkit svo einfalt. En það sem að er svo frábár sem ég séu betur og betur er að líka með er sko bara þannig gerður að hann þólar ótrúlega mikið og er alltaf að reyna að halda jafnvægið. Mm -hmm en hvað mér til að við færum okkur í, í COVID mm -hmm. uh, sko því ég hef búin að heyra að því ég fylgist með svona heilsu umfjöllun erlendis og þá hef ég heirt þessu segjadna, ég hef heirt mikið talað um díu mm -hmm. og ég hef heirt aðra að talað um syng og þá sést þaklega fyrir kallmenn mm -hmm. og vitum, þetta er svona það þrennt sem ég hef heirt að ég getið hjálpað okkur aftur finnst mér samt einhvern veginn eins og við vítum svo lítið ef það væri eitthvað einu bara alveg að sjína fram á út af þá vonandi væri bógar að láta okkur vita því er erum við með svona óvígjandi upplýsingar um að þetta geti bara til dæmis það að taka D-vitamín geti hjálpað okkur eða mun hjálpa okkur. Hérna þegar í ég, ég lærði læknasvæi þá mm -hmm. þegar ég útskrif staðan þá sko hún var að minna mig á móður að þá var hún eitthvað svona í vítamínum og, svona, sko, mm -hmm. og og þá var ég bara með rjóka og bara yfingangu og sagði bara það bara heim að borða bara almennlega mömmum allá og bara þarf maður ekki taka hann vítamín mm -hmm. og sko. þetta var svona og, um, og þetta, þetta er einhvern veginn svona lifir í okkur þannig að læknæstin sé að tala um vítamín það er einhvern svona sérstaklega á Íslandi sko. það mm -hmm. er einhvern svona bara á ekki við, erum ég þá bara einhvern veginn svona grasalæknir það er Já, ég, þú sker, þú pínu þannig að það eru sko miljón vísindagreina til um þetta. Mm -hmm endalaust alveg sama karo grípa niður og ég, ég veiddi þetta ég... sagt einu það er kanskje eitthvað að breytast að heimilislæknirinn er minn Já. sem er ágætis vinur minn Já. að hann hann mæli mikið með vítamínum og einmitt vill að ég taki hann vill að ég taki stóra skammt af því og hann villi taka mjög mikið af lypa og sólmal C ja og þetta er bara sko, það er neblega þannig að ehm um, sko með læknisvæðina um, þessi nútíma conventional medicine mm -hmm það er bannar bara það er bannar að við kenna það veist, um eitthvað sem er náttúrulegt við lærum aðeins að að að um vita já, við lærum aðeins að en það var actually þannig ég hef lesið sjálf þessi skjöl þetta er svolti magnað ég vissi þetta ekki en, en fyrir svona rúm 100 ára síðan þegar að eh Libya þennan árin var að fara að stað. Ég minnist mig vel sett að lyfja er nú kanska byrjaði þeir munkarnir fór að taka einoka þússuna mm -hmm. metið sinn plöntur og eitthvað svona sko. en mm -hmm. en hérna, þá voru það peningaöld sem fór að tala og styrkja elítaháskóla í Bandaríkjunum. Mm -hmm. Og þeir sem sko áttu skólana get ég sagt að þeir réðu hvað var kennt. Mm -hmm. Og lögðu áherslu á og þetta er bara þetta þessu bara vel geta allir sko lesið þetta og sé bara originalskjölina að það var bannað að kenna því að leggja áherslu á nokku sem var náttúrulegt og næringarafræðin meðal annaðs var tekin út úr læknisfræði. Mm -hmm. Og þon er þetta en þó. Og við vitum það all að heist, sko ég er ekki á móti lyfjum en það þarf að nota þau stundum. Mm -hmm. En það er sko pínu þannig að þur, það er aldrei ef þú kemur til mín með hausverk Sem, þá vil ég náttúrulega reyna að koma staði í hvera valdur sem hausvörkjæðar og laga það og það er svona bara, það vilja það allir mm -hmm. um, ef að kona kemur til mín með núta eða verki í brostum mm -hmm. það er náttúrulega fyrst að greina bara hvað er þetta ef þetta er krabbamein, þá fer hún beint í sinn farveg mm -hmm. um, og, en svo eru allar hinar, við erum til þess með 3000 komur á ári hjá mér ok greinum 230 20 til 250 krabbamenn þá eru 2750 konur og einstaka karl með einhver einkenni fyrir brjóstum hnúta eða verki eða útferði eða, eða sýkingar eitthvað svona og það sem að áður en ég byrjaði þarna þá bara fék kona vita það þetta var í góðkynja sjúktamöss sem var með mm -hmm. og bara bless ef þúst og ja hérna en ég fór að bara taka þetta til til dæmis hvað skjaldkýrtisvandamál er algengja þessum hópi mm -hmm. og fór að lesa þá um skjaldkýrtisvandamál tala við yngislega og fór þá að lesa um D-vitamin sem er hormón mm -hmm. og fór að sjá að þær eru mar mjög margar eða bara með D-vitaminskort fór að mæli þetta og senda þær í blóðupröfu mm -hmm. um, Svo tók ég eftir því bara að þetta með skjaldkýrtin það væri vandalega bara og það er vel vita að skjaldkýrtisvandamál eru algengari hjá konum með brjóstasjúk mm -hmm en svo fór ég að sjá það að þetta með skjaldkjættin það væri kannski bara svona afleðing einhvers annars skjaldkjættin ekki hafa beint áhrifu brjóstinn en óbeint, mm -hmm. því hormonakerfi spilar allt saman mm -hmm. og þá fann ég rannsók sem að ég hafði gerðin á Ísland í fyrra mm -hmm. e, þar sem að mælt í jóð í öllum konum sem komið í alluðu vikna sónar á landsbytalan og það var einhver brúsur að næringafræði sem gerði þessa rannsókn og þá komið ljós að íslenska konur eru með jóðskort og það er eitthvað sem að bara ég hef bara ekkert pælt jóði við vitum að það er mjög mikilvægt fyrir skjaldkirtilinn mm -hmm. og íslenska konur eru með jóðskort og, og, hérna, og þessi hópur sem kemur með brjóstasúkdumana það er einhver viðkann í sem hóp það er, það er eitthvað svona og ég, ég get það er eða efni í heilan þátt að tala um þetta Já. sko en allavega þessi jóðskortur ég get ekki mælt jóð í, konum þetta jöð er bara svona hérna, sem við þurfum mm -hmm. og fáum það mest úr sjónum og skalldýrum og og og þangjör þara mm -hmm. og svo er smávegis í þoski en það er til dæmis ekkert jöð í lax því það er sætvassfiskur mm -hmm. uh, og síðan hefur verið jöð í kúamjólk eða í mjólkurvörum mm -hmm. um, en ég þink það var ekkert það er ekki tiltæk tækju á landspítala til að mæla jöð Það er sama tæki og yfirlæknir á rannsóknin hann sagði að hann var á búnaður með þetta óskalista mörg ára það var Men Hvernig götu þú komist að því að íslensk konur væri jökull. Það var sent út sko sýnir ja. það var sent þetta verið svo fjölþæðleg rannsókn. Mm -hmm. Og ég hef náttlega helst geta sko gefið einstæklingsmiðað ráðgjöf. Ég meina þa við erum, það er 2020 og læknir sem við getum gert það og við gerum það á mörgum En ég er, hann hefur ekki það tæki er sem er bara eil ekki mm -hmm. En ég hringdu upp í Matís sem ég líki eigu í ríkisins mm -hmm. þeir eiga nefnlega svona tæki og stelpan sem ég tala við þar hún var mjög spennt bara já, hvað segir bara? hún var að gera þessar jómalingar vegna þess að, frá, vegna að það verið að mæla jóð í öllum kúm á landinu að því að það var bæta fyrir jóðskortin í konu með því að gefa kúm jóð mm -hmm. og hveti svo konu til að trekka mér um jólk mm -hmm. allt með það En þessi hópur sem ég er að hitta, sem að ég er með sjúkdómanu brjóstólum á skælgiltinum út af jóðskorti með alannars, það er drekki ekki mjólk. Það er þólan yfir þetta ekki. Mm -hmm. Ég ætlaði um að segja að það er nú frekar hérna að það er eitthvað til að bæta upp í jóðskorti já, fólki já, ég skil ekki að, að láta alveg... drekka meiri mjólk. Já. Í staðinn fyrir það, að gefa þér þá bara beint jólk. En þá er það náttúrulega einhver, einhver yðna þessar rannsókn. Okay. En hva, sko en við kominn í ákveðna grunnnúmræðu sem er einmitt mm -hmm. þetta sem þú ert að lýsa sem ég held við flest erum kanska að byrja að átta okkur betur og betur á sem er að eins og sáði með að læknar í náminu sínu læri ekki mikið um næringu, kanski um ákveðna hluti. A heilbrigðiskerfið eins og það er sett upp er svoltið sjúkdómakerfi. Þar að segja það tekur við fólki eftir að orði veikt. Já. En það er kanski minna lögð áhærsla á hvað er hægt að gera fyrir fólk og bara varðandi jóðið sem að sko, ég bara verð að fara og ætla að fara að tala mér um því þetta er svo rosalega mikilvægt mm -hmm. líka á tímum COVID vegna þess mm -hmm. að jóð hefur líka, við vitum að jóð er sóttreinsandi og við notum jóðlust við að sóttreinsa fyrir skurðaðgerðir mm -hmm. í minna mæli bæklarlega notaði að tölverst en þá og, á Indlandi og það sem, ég vinni, það sem eru faraldrar ja og þar er nota mikið jódlausn. Mm -hmm. Og eh jódskortur sko veikir ónamneskerfið og jód drepur veirur. Spritt drepur ekki veirur. Ég var en bara síðast í gær, það var náttlæt þegar að spánska veikin var, 20 nei 1918. Þá voru gerðar heimilega rannsóknir á þessu til dæmis mm -hmm. og eh það var til góðu vísindis þó það sé ára gamalt sko. mm -hmm. og, og þá ef va vera rannsaka þetta með jóði og veirurnar þá sagt, með samt meðví bara að sko skola með jóði til dæmis mm -hmm. eða einhverinn í, í nefið stu, jólest, þá bara sýktist fólk ekki eða veiktist með það setja jóð í svona bara nebulizer og stu, úða loftið í þa inn í hérna svona herbyggi, mm -hmm. þá drap það alla veiru sem voru þar þúlust fólk sýktist ekki bara í skólum til dæmis eitthvað mm -hmm. svona og, og jóðan er bara ekki tæktur. þetta er bara svo kalk eða magnísum eða þetta er bara steinabni sem við þurfum mm -hmm. Hvað með, sko, að því nú erum við komum þú erum að segja, þegar þú hefur verið að vinna í Indlandi þar sem að verið faraldrar og vinna lengi uh, sem skurlítalegnir Hvað er það við COVID-aðgerinnar sem trublar mest? Hvað er upplifur eins og séð ég... þóðast ákveðin þá þökkum? já, já. sko, ég hérna Þegar að þetta byrjaði hérna í febru og mars og bara þegar var sagt að nú eftir að loka bara fyrir bara ekonomi í alls, alls heimsins bara mm -hmm. þess að bjarga gömlum og veikum eða passa þá, Já. þá hugsaði ég bara strax bara, þetta er hvað skrítið, þú veist, bara því að ég hef svo oft bara séða að kerfinu bara svona, svona alheimskerfinu bara einhvern veginn, er bara nokkuð sama um það. Og Já, og ég myndi taka undir það. Ég meina gamalt fólk fær oft ekki almennan mat í hátíðinni. Og og liggur á göngum spítalans og þúst í augum saman og færðu ekki pláss, þanna að fara að rústa económinni fyrir það, það meig ekki sens sko. Okay. En trúðu mér sko, ég vil ekkert frekar en að venda þennan hóp og vegum en að. Ég byrjaði strax að hugsa af því ég Já, ég, ég... hugsaði um leið en sko svo það síðan næsta sem gerðist var að, var að þátt bara á Netflix um Bill Gates og hérna, ég, ætla, ég er ekki innir, ég, ég bara segi svona og ég er bara svona því fílaði hann og hérna ég er hérna að vera svo mikið sjálfbúinu út um allan heim og og bara hann var bara og konan að gera frábæra hluti í Afrika og bara þúst hérna bjarga börnum og þar er bólesetið sko. og ég hef aldrei ég er ekki á móti bólesetinu ég vil taka fram var ja. einhver svona leið sko að ja. læknar einhvers smuttar læknir vill ekki kenna sko vill ekki allta bendla sig við læknir sem er á mótiellum bóleefnum ég hef aldrei sagt það sko Nei. en hérna en þá var hann svo mikið þarna einhvern tí einn á netinu og og hérna ein, aðleitt, bara í viðtölum, ekki með nýtt læknir með sér eða veirufræðing eða unaminsræðing eða bara, og var að segja það að væntalega þyrstu við að halda að þessu social distancing, þetta var í sko febru mars sem ég sá þetta, þanga til að var ég búið að bólu sér einasta mannsbarn og þá við sagði bara hæ? En hvað með bönnin tvö sem er að deyja á hverri mínútu og berklum og malari á mínútu allan á sinns hring og hafa alltaf gert og það eru til óti lif til að berga þeim sko. Mhm. Mm það var talum börn undir 5 ára. Þá var í ekki tala um alla niðurgangana og og og, hérna, og Það þetta. er þetta sem er kanskje með þetta sem að margir, mér finnst mjög margir eitthvað nei nú hvað við, við villum treysta því að þar sé verið að gefa okkur réttar upplýsingar mm -hmm. en þar er eitthvað í þissu sem er eitthvað skagt. Við mm -hmm. finnumu það bara hérna. Já og eins og þú ert að segja mér þetta þá er jafn og Bill Gates, og konan hans er eitthvað kanskje Er eitthva skríti við það núna? Ég hef séð þetta í bandarískum fjölmilum, mm. sérstaklega tilteknum fjölmilum sem eru hæ litið á sem bara aðalfjölmiðla. Mm. Bill Gates er aftur og aftur dreginn í viðtök mm. eins og hann sé helstir sérfræðingur heims í smitsjúkdómum, þellum ja. hann er ekki sko. Og við sjáum þetta nota bara líka hérna á Íslandi, þarna elskulegur Kári Stefánsson sem er að gera frábæra luti mm -hmm. og ég meina hann getur ekki að því að gesta, það er alltaf hóf tala við hann. Mm -hmm. En sko hann vinnur fyrir sko, Amriss lyfja fyrirtæki skiluru sem að bara sem að á íslenska erfa 100% mm -hmm. og allt eltra með það. En þúlust akkur er ekki fjölmæla meira tala bara við veirufræðingana sko læknana sem vinna á landspítalanum og eru að gera þetta PCR til dæmis. Gefa þeir færi á viðtölum og myndu þeir segja eitthvað annað? Já hefur þú einu tímann haft samband við lækninn um hann sér sveið og hann ekki vill tala um það? Reintar yfirlit ekki nei nema er gera hjá þeim og Við höfum brennandi áhuga okkar sjálfsfiði og, og hérna til dæmis það eru tveir læknar sem vinna á veirufræði deildinni mm -hmm. og sem að hafa sko unnið mjög mikið og að, að mér mikið álag þar þennan tíma mm -hmm. og unnudag og nótt við að koma veist, öll í gangvarandi, þú veist þetta PCR og mm -hmm og svona og En þá myndi maður hugsa kanskje að það er náttla blaðamannafundir nánast daglega þar sem sóttvarnarlæknirir eru að tala og ma myndi kanskje hugsa að hann væri þá svolti röddin fyrir þessa lækna. Já, hefuru heyrd það? Nei, það, það sem að já, já, það er þar sem að ég myndi já, hugsa, já. ég myndi hugsa, það, mm -hmm. ef að þarf að koma einhvern skilaboð um mm. framfæri frá veirufræðingum á landspítalanum, þá myndi mar eitthvað einn hugsa sóttvarnarlæknirir er þá sá sem gerir það sko. Já. En þarna berum öll. Öll sem eitt áberð á þí að sko, spyrja spurninga mm -hmm. þá erum við komin að því mm -hmm. við eigum að spyrja spurninga mm -hmm. við eigum ekki að láta bara að segja okkur allt af allt hvað við maður gera mm -hmm. sko, ég, þá er ég ekki að tala um allir að gera það sem þið vilja en það er samt pínlitið þannig vegna þess að það góða fólk sem að er að reyna að hafa einhverja umræðu eða skoðanir eða jafnvel ekki skoðanir eða bara staðarindir og koma mm -hmm. þeim úr framfæri að þá er leift hér á Íslandi við leifum því að við gangast, við öll að fólk fái að komast upp með það að sko hoppa fólk og nýðast á því með persónulegum ljótum bara ómálefnalegum árásum mm -hmm. fyrir það eitt að taka þessa áhættu og sína það hugra ekki það er ekkert hugra ekki nema þú sér þetta að gera eitthvað gott sem þú heldur þessi gott mm -hmm rátt fyrir þá áhættu sem að fylgir. Mm -hmm. en... Og og þetta finnst, það, það, það finnst mér, blá, við þérum að staldra við og bara þú hugsa, hugsa svona ég er ekki þú veist ég get ekki skilið að fólk séi í þannig aðstöðu að það þurfa villi gera svona. Viðst, að segja ný, viðst, skrifa eitthvað svona eitthvað sem kemur mállekkitt við eða jafnvel hóta barna börnum viðkomandi. Ég hefuð eftir frá manni sem að hefur skrifað góðar greinar í morgunblaðið um COVID. Já bara þú snurr með heilbrigði eða bara skynsamlega spurningar og gagnrinn aðeins á aðgerisótt barnsareyði mm -hmm. velda að, þúst bara andi bara hagkerfið og allt þetta og og, og er, var að benda á til dæmis bara þúst að það er hvergi lokaðar í mentaskólanum á Íslandi og mm -hmm. og, og þúst akkúrerum að sko einangra þá sem eru ekki á hátt því sem er ekki að veikjast akkúrerum beinum ekki bara allri að því að þí hugsa bara einstaklega velum einan hópi sem er á háttu Mér finnst líka svo mikill munur á því hvort einhver stígu fram á sviðið með einhverja rosalega og að segist við eða hvort eins og þú ert að benda á að fólk er bara að spurja spurninga. Já. Og við hljótum einhvern einn sérstaklega í svona skrýtnu ástandi mm. að horfa á það sem líkilatriði mm. að við meygum alltaf spurja spurninga. Já. Hvað að því þú nefnir þess að lækna á veirufræðildinni? Mhmm kva að skilaboð ef þú segir að hafa líti heyrst í þeim hvað skilaboð heldur að þeir myndu segja sem við höfum ekki heyrtt af því nú vantar ekki upplýsingar dr um komu sko þá er ég bara talum ég meina höfum ekki öllu svo bara áhuga að vita hvað er PCR hérna hvernig er þetta gert skilurðu ég get sagt yfir það ég er búna að lesa þess um það ja ég hef ekki séð fjölmæla miki fjalla um nei þúst bara þú veist er, Býtu, er veira Býtu, veist, hvernig, hvenar hvernig er og það er við fylst mankinninu og mm -hmm. og svona, bara svona, Og bara, hvað er PCR test? Já, sko, PCR test, það er nefnilega sko, PCR test, það er polymerase chain reaction þetta er sem þess að test sem að e, maður tekur strók einhverstaðar bara og e, þá kemur eitthvað svona erðaefni með. Ég ætla bara örstu þá að segja frá hvað er erðaefni okkar. Mm. E, þú veist, við erum með DNA í okkur, okkar erða massi. Ég hef unni líka hjá D-Code og, og lesið svolítið um þetta og, og unni í, í í rannsóknum þar um, og er, við erum með DNA sem eru svona bara tvær raðir svona basa sem eru er svona saman í svona helix getum að sagt mm -hmm. og þetta er inn í kjarna allra frumna þegar að, ég á að kó, sérst, búa til protein í fruminni þá opnast þessi helix og það er smíðað ein keðja alveg eins sem heitir RNA mm -hmm. mRNA, messenger RNA þeim mitt Og þetta RNA fer út úr kjartanum í frumunni og út í umfrýmið þar sem eru ork orkulífari og alls konar og þar er proteinismýðað eftir kóðanum á þessu RNA mm -hmm. og svo fyrir það að gera það sem það að gera. Mm -hmm. Og veira er bara RNA. Veira er ekki lifandi, veira er bara með, hún er ekki með frumikjartna, eina er sem hún er með, þessi eini, er strengur sem er oftast bara mjög stuttur mm -hmm. sem þetta þýði það, það að veiru sko svo er einhver himna utan það og einhver svona próteina á yfirborðið þessara himnu sem að eru svona mótefna vakari en sko veira er ekki lifandi, hún er ekki með eiginkjarnar og er það svona annað hún er ekki með einn frumilífari hún þarf ekki orku og eðir ekki orku getur ekki búið til orku mm -hmm. Og veira þarf að komast inn í aðra frumu til að hafa áhrif og, og fjölga sér. Um, allar okkar frumur í okkar líkama eru að búa til grilljón errana bara á mm -hmm. hverju sekundu. Mm -hmm. Og allar örfurur sem verum með bæði bara í okkur, í göttninni og allstaðar um, og á okkur. Við erum með fleiri bakterjur og sveppi í og á okkur um hættum sko, fjöldi frumna í líkamanum. Mm -hmm allar greinast að fruma er að búa til bara endalist af RNA mm -hmm. þannig að þessi þetta RNA, þessi veira sem að kannski er í dropum þá ef við hóstum og erum sígt að hún getur komist þá inn í okkur þá leið gegnum augun líka mm -hmm. en við erum með masköðu, það er ekki sem glera um skilda, sko Meini. en hérna en Hvað er, er þó PCR? Já, PCR, það er sem sagt þá er, það er ekki hægt að sko greina, þú veist, veirubútin svona bara allan í heilu lægi þess að erina veirunar Næli. sem er bara ákveðin basaröð þannig að það tekir strók svo að það sett í, svo að það magnað upp, þannig að síni tekur bara svona smá brota sem erina streng mm -hmm. er allt svona í sundur svona bara klift, sko, mm -hmm. bara svona tætlur einhvern veginn, og þessar er ekki bara að taka strók og bara greina þennan erina búti, hann er ekki heill þá þarf að magna þetta upp og end, öðvast, endur sem taka PCR-ið. Ehm um, ég heldt eitthvað það var misam hvað ég gerði oftast svona kanskje 40 sinnum til að fá úr úr diskor þú er þús hvað að RNA Polymerase er eða hvað veir er þetta. Mhm. Og ef maður magnar 60 sinnum þá færðu já hvað svarinn já öllum að við erum öll með þess basa og einhver að búta sem að geta að þessu þannig að mm -hmm. hann ég mikilvægt að bara átta sig að því ég er mér langar að vita til þess að meira þetta en ég vil að þú tækið vita að við erum fræðing og mm -hmm. sem kynnið þetta mm -hmm. en sko, þannig að uh, þessi veira sem er að valda þessum faraldri hún heitir SARS-CoV-2 mm -hmm. Severe Acute Respiratory Acer syndrom og anacof2 með þetta er sem er ákveðin bara tegund veyra sem að hefur fyllt manninnum bara síðan maðurinn var til mm -hmm. og við lifum með kórónaveirum mm -hmm. og þetta er bara ein tegund þeirra og við þessu geta valda bara venjulegri flessu og hafa bara þessa pestir sem við erum að fá mm -hmm. þessi kórónaveyra hún getur ef að hún veldur síykingu valdið einkenninu COVID-19 mm -hmm. sjúkdómurinn heitir COVID-19 mm -hmm. en þú ert ekki með COVID-19 nefnum þú sért með þessa alvarlegu einkenni þess að hafa smitast af SARS þetta er svolítið svona, svona flókiðan en nú er það brallkalla COVID-19 mm -hmm. en COVID-19 er sjúkdómurinn þú veist, ekki, það er sest, það veiruna og svo það er einkennin og þú greinir aldrei sjúkdóm að, þú, að, út af einkennunum Ég, skil, þannig að þúttu sér það með SARS-CoV-2 í þér eða á þér að þá varst ekki með COVID-19 mm -hmm. En við greinum samt alla sem eru með SARS og er sem komið COVID-19 Já, en sko, málið það ég, það, því, það, það er aldrei týðkast í leik Svo margir eru COVID-smitaðir Akkurat, og það er aldrei týðkast í leik og það, sko, þannig að PCR er ekki til þess að greina sjúkdómin Þetta er bara rannsók sem má er gerð til þess að svona, þú greinir ekki sjúkdómi einkennin eru sjúkdómi mm -hmm. þannig að PCR er þá kannski til þess að staðfesta bara okk okay, það þessi veira en á móti kemur þá að umræðan allavega neginn svona það þannig að þeir sem mundu greinast með veirunin en ekki sjúkdómin mm -hmm. geti síðan smitað aðra á þeir geti fengið sjúkdómin já, Rétt. en sko, um, þú þarf það er líka annað það þarf ákveði magn af veirunin til að smitast efva ég er með Saskove 2 mm hérna -hmm. í hálsunum Mhm. Ekkur að búta á henni sem er bóga magna þá upp skilurðu. Og og er þarna greina hjá öllum ef mm -hmm. að þetta gerst 60 sinnum. Mhm. Mm A efva ég með eitthvað svona þarna í hálsunum og séyma ég hafi smitast og og sé mér einhver veiru þarna þá er miklu meira að þá sko, þá er svo líti af, af þessu til að, tils að þetta erfitt að segja frá sér sko en segjum, ok, tegum dæmi hérna ef að þú drekkur 1 millilítra vodka mm -hmm. og hérna þú um, ert svo að keira þú ert ekki fullur af mm -hmm. 1 millilítra vodka nei, nei. en löggan stoppa þig og þú blæst og það þú blæst og það kemur fram að þú hafir neitt áfengis mm -hmm. en löggan annarkoð sendi þið þá í nánari rannsókn eða þá sér nei. bara að þú ert ekki fullur og þú farið að keyra áfram, þú ert ekki fyllur þú mátt keyra. Mhm. Mm mör... Og svo er annaðs ein tekur 1 vodka. Mm -hmm. Og hann blæsir og hann greinir líka. Þú séð sama með PCR. Ja, munurinn er náttla að það er ekki smitandi. Þanne að rökin væru, um. væru þá móti. Nei, en þetta þó móti að jafnvel þetta litla magn gæti smitafó. Ja, en þar eru engar sko rannsóknir til um það. Það er náttla að rannsaka þetta í sko 100 árr mm -hmm. meðal annaðs eftir hérna 1918 faraðinn. Mm -hmm. Að það er til einhver ein rannsókn sem að, svona, sem að það sem kannski líklega að einhver smitar að veiru áðurnanir koma með einkenni. Mm -hmm. Það er ekki til, við erum ekki að smita einkennanus. Mm -hmm. Þannig að setja fólk sem er ekki búið að greina með þess COVID-19, þú getur ekki greint COVID-19 nefnum sékt með einkenni. Að... En samt hefur, hefur í raun og eru allan enn tíma er samt búið segja við okkur að það sé vandamúli við þetta, að við getum verið að smita mjög mikið þó við séum einkennulis. Já, en það er bara ekki rétt. Ég hef allavega ekki séð neina rátt. Þú fyrir við... það, það sé bara ekki svo leis. Já. Sko, og það var, þetta hefur verið rannsaka svo mikið. Af því það er í raun og voru stærsta ástæðan fyrir því það er verið að loköllu vegna þess að það getur verið hættulegt við síðum einkennalauðis að smiti. Já, og það er bara ekki rétt. Skilur, og það er bara, ég er að segja þetta verið. En, en ef þú segir að það sé ekki rétt, nú eru við með fólk eins og Ölmu, Landlækni og Þóróf sem segja þetta nánast á en, hverjum fundi. En þau sko... Eru þau að tala um að þau hafi lesið En spurningi mín væri þó þessi að því mérst þetta mjög, mjög, mjög, mjög áhugaverði búndar sem úr það mm -hmm. Af hverju er þó verið að gera þetta svona í öllum heiminum ef að þetta er bara ekki rétt? Já, ég veit ekki ég, ég veit það ekki, sko en þú veist, eina sem vaki fyrir mér er að þú veist sem lækni, þú veist, við lækna við börjum ábyrð veist, það heilsa allra er Og hérna, sko, lækningin, að, nú ætlum ég að segja mína skoðun, mm -hmm. bara þetta er mín skoðun og ég maður mm -hmm. hafa hana. Þess, lækningin er orðið miklu verri heldur en sjúkdómurinn. Mm -hmm. Verðið sem við erum að borga fyrir það sem við erum að gera, þess að venda viðkvama sem við erum svo ekki að venda almennlega og ég get alveg svona, ég hef leitt hugana eitthvað gerðist til þess að landakoti, mm -hmm. um, það, þar vorum við ekki að venda þau núvel þá. nei. Ha. sem er mérst sérstakt að við séum búin að leggja í allar þessar aðgerðir í allan þennan tíma og síðan einhvern veginn má helst ekki dræða mikið um það að þegar að það dófullt af fólki mm -hmm. út af bara hlutum sem vir virðist það eins og hefði verið hægt að gera mm. öðruvísi að þá bara þá er bara slæmt að ræða þar Já og ég skælsið að skulum fara að segja það bara svona En mér lungaði aldsanta áfram með já, PCR já, testið, já, sko, já. Að því að, hefna, að því aftur þús ástandin fyrir það ég fékti þí þáttin mm -hmm. er að mér að hérna, og þar er líka annað sem ég lungaði spurði um aftur mm -hmm. af því að þú segir þetta fólk sem er að stíga inn í þessu umræðu fáir mikinn níði og erfit þú hlýtir líka að hafa verið að fá mjög mikið jákvæðan skilaboðum sk vegna þess að við af sem fannst svo áhugavert að heyra sem bara jákvæði bráð. Já. Og hérna um, sko meiri segja sko þeir að því að við erum, þannig er aftur komuna við erum öll bara þar sem við erum og það erum margir hrættir og, og, og því að það er náttúrulega við fáum að heyra alltaf bara að þetta sé faraldur og svo svo margir hafa smittast það er búið greina svo svo marga með PCR en sko falst jákvæðir úr þessu PCR-ri mm -hmm það er bara tölur vert miki skiluru hvað, hvað að vera skema alla og þetta eru smitsútumalæknar við... búnir að segja frá upphafi sem vinna á landspítalanum eru við, við með skema eitthvað... alla sem eru einkennalausir það er ekki rétt læknisvæði það er ekki ger er, stum... er, er, eru læknar, er læknar á landspítalanum vera sammála um þetta já sko smitsútumalæknar á landspítalanum yfir læknismitsútum á landspítalanum sem hefur heildar yfirsíð yfir allt öll smitin mm -hmm. Hún var í hérna, viðtölum, hérna, það er svona þrjár viku síðan, á mánudegi, í mánudessvegi og svo ána, hún, skildi, veist, að því, hún, hún kom út og segi, við hefum svo góða yfir sín yfir öll smita á Íslandi. Mm -hmm. Við vetum hverju smitust og hvar og hvenar og af hverju. Mm -hmm. Og við sjáum það að börn smita ekki börn og börn smita ekki fullonar. Þeir fullorðni, til þess kennara sem hafa smítast í skóla, mjög, ég bara að hafa þetta eftir henni og það geta allir bara fletti þessu, mm -hmm. að þeir hafa smítast af öðrum fullorðnum utan skólas. Mm -hmm. Af hverju þá verið senda bönn í panik heim, kannski sjö sinnum, við þið eitthvað bönnin er orðin hrætt. Mér mm -hmm. langar að taka þessu umröðum, mér langar aðeins að klára fyrst um mm -hmm. PSJR, prófun af því að Nova til dæmis eins og Elon Musk sem að hérna stofnaði Tesla mm. og þetta er eitthvað sem er ekki veist, aftur við verðum að fá að spyrja spurninga að hann lísirði yfir núna í vikaninni þegar við erum að taka þetta viðtal að hann fór í 4 próf á sama deginum mm. á sömu klíníkinni tekin af sömu sama hjúkrunarfræðingum 2 voru jákvæð og 2 voru neikvæð það, það er eitthvað skríti við þetta er með tölurnar sko, og, og þá sko spyrma þessi af hverju ekki meiri umræðum og þá, þá er annað sem er með langað að spyrja því ég veit ekki hvort að þú veist þetta mm -hmm. mjög mörgum löndum er verið að COVID testa fólk bara með því að taka strokið í munni, en Já. á Íslandi er verið að taka þetta prófi gegnum nefið mm -hmm. hvað próf er það og að hvað leiti er það, af er það eitthvað svona sem er ekki verið að gera annarstæðar en verið að gera mikið hér Já, sko, þegar maður fer að Ég, til þess, ég er bara sjúklega forvitin aðeinsfanni, ekki nýsin en þú veist, ég bara hef áhuga bara alveg dælu, það maður fyrir að skoða þess hluti, þetta er allbeint fyrir fram á nauguna okkur, sko um, ég veit ekki nákvæmlega okkur þið það er gert, en maður getur líka spursið, sko e, bara hérna er ekki svona pínu hagsmuna árastu bara, ég er ekki business, sko hérna, mm -hmm. en þú veist, að S sama, bara, sama fyrirtæki er að búa til lækninguna er að greina sögdómin Af hverju segir það? Sko af hvernig sendur því að hérna, þeir sem eru að búa til núna vöru mm -hmm. líf, bólöfni að sömu aðilar og eru að búa til lækninguna, bólöfni eru að skema fyrir sjúkdóminn hvað aðalur er þetta aa hvað aðalur er bara að lyfja fyrir daginn ja en það er kanskje svolti svolti að ala um <laughs> um, að kanskje eitt ok am am íslenska áhrgreiningu og bara, og, já. Já, og hérna eh um, ég veit alveg ég kom unn á háttulega svæði sko, en, en vissi, bara er amgen er framleiðandi bóluefni <laughs> amgen á fyrirtæki sem er framleiðandi bóluefni ja og til dæmis bill gates hann bara hefur mjög mikið að segja um þetta fyrirtæki sko Og, og það er bara, við þetta og ég er ekki alltaf ekki að fara út í það ég er ekki að hafa reyna skoðun og því hvað er rétt og hvað er rá en, en mér finnst til það með bara um, minnst óðalegt að, að lifja en að vera því að stjórna því, því, því enna, hvernig, og, og vera að greina sjúkdómana sem að mm. þeir eru að búa til lifið sem að þeir eru alltaf að selja, mm. það finnst mér ekki rétt mm. þannig að finnst mér að við höfum að halda því að hans aðskildu mm. og mm, þá væri landspítalinn getur alveg staðið að eigin fótum sko. Mm -hmm. og, en en þúst það var náttúrulega rosalega fallegt að hérna amgen endunni að allan tækjabúnað og PCR tæki landspítalans mm -hmm. er eftir að sko. Mhm. Mm og borguðu fyrir það? Já það var bara í fréttum hér sem mm -hmm. sagt talsmaður fyrirtækisins hann lýsti því alveg yfir hvernig hann þúst hefur verið geipt ný og hvað lögðu mikla marga milljörða að hjálpa til við þessa sem er mjög fallegt, en, en, sko, við, þetta er bara business mm -hmm. og en aftur, það sem, sem að ég minnst þetta allt vera mjög áhugaverði púntar sem er maður upp, en aftur það sem, ég þarf alltaf að spyrja með það, af hverju eru þá all, flest öll lönd í heiminum að gera þetta svona, mm -hmm. ef að það sem er á bakvið þetta er ekki tröstara en þetta Men, sko, mér finnst það svo skríti sko. já, ég hérna um, fór að svo skoða þetta af því ég fór að sjá bara svona ákveðna þetta svona sko 8 áraður og mm. ég ætla að bara segja sko, ég hef stundum spáði það ég farið að svona, ég fari mm. til Ásvits, enna ég bjó í náttúru í svíði og við fórum hanna til Polas og og við fór hanna og ég hef svona oft svona hugsað svona, ég var aðeins nasist til dæmis að hefði ég hanna ef ég hefði fæðst og pappa minn hefði verið bara vinur Hitler's Mhm og eh ég hef síðan giftst manni sem væri líka í nasisteti og mm. hefði mér þá bara þótt þetta í lagi sem þeir voru að gera. Ehm um, og ég þú sé þús því ég get alveg skilið að þús svona muga ísingu bara og svona hálgjört kvölt bara að þús ve það, það hefur svo mikil áhrif á okkur hvar við erum og hvernig við lifum og hvað við heyrum og sjáum. Mm -hmm. Og hérna ég bara hef ekki alveg vitað hvort, hvað, hvernig það væri sko en, en ég veit all ofa núna að að þús nei ég hef mér hef ekki þótt þetta í lagi sko. En ef ég myndu þá spyrja móti þó þust þeir sem myndu þau gaggrína þetta myndu segja en hvað er virði að gera núna sem er hægt að segja sér sambærilegt við það sem er verið að gera í nasismanum við ískalandi sko, finn, sko finnst þig ekki rétt óvægnalegt að hugsa til þess að að séu inn í skólastofu öll með grímur á sér og finnst þig ekki ég sko því segir því er meira að vera með grímu ja og hon getur sannarlega varnarmann við sýkingum en, en á svæðum þar sem að geysa faraldrar hinga til Og það sem eru fjöl og námar bakterjur þar að ekki, það er algjörlega, stranglega bannað að nota bómöldamaska. Mm -hmm. Og þetta hefur rannsakað mjög vel vegna þess að í fátakum löndum þá eru ofta ekki mikli peningar til að kaupa innóta vörur. Mm -hmm. En það er algjörlega lagst gegn því að nota bómöldamaska. Hvað köllum við bómöldamaska? Það er bara þessi taumaskar. Sem er þá raun og verið nánast allt annað en þessar ljósblógu grímur Já, sem... Já, að... þessi skurstofu grímin, eins og ég hefðið að notaði í 25 mm -hmm. árin og skurstofu. Það eru sko, þetta er mjög vel rannsaka líka. Það til, veist, bara, mm -hmm. Maður það bara googla, bara, mm -hmm. þú veist þannig, bómullar bara, ennskun, mænskun, en sko, náttúrulega maður þarf að kunnast mér sko, en á svona taumaskum, tvöföldum, þá er 97,7% skektrafi. Bara að þúlust eða veirum og ehm um, hvað því sjö, sjö, þá að 97,7% Þá þar braust þúlust verið taggn að veirur er svo rosalega lítil bara með að eina þú sérð ekki eins og veiru í í en bestu ljósmaskana. Þá en það er það að tala um aðra maska en skurðmaskana. Já, þær eru bómullamaska með tvöfalda bómullamaska. Þær eru flestir bara kanskje með einfalda ja. og sauma bara sjálfur. Um, það veit það eykur sýkingarhættu að, að að vera með bómullamaska til dæmis innan sjúkitala. Að hvað það, hérna, jafnvel, sko, þó að þessi þegið og sóttrens að daglega og bara notaði í tvo tíma og fersoði þvott og allt detta, sko, vegna mm -hmm. þess að e, viðkvæmi hópurinn okkar sem að kannski er með öndun að fara sjúkdóma eða með bæklaða ónæmiskerfi sem að ónæmiskerfi erður alltaf þegar króninsbólga til staðalengi, að það er núna til dæmis búið að vera inni í nýju mánuði mm -hmm. og ekki í samskiptum nánum samskiptum við barnavörni sínn. Mhm. Mm og kanskje bó að vera aleitt þessi hópur er mjög útsettur fyrir. Mhm. Mm mjög margir einir. Mm -hmm. Og eru búna vera bara einir heima hjá sér komast ekki í í hádeimsmatinn kanskje sem var ein ein sem að hittir ekkert fólk. Þerna það kemst ekki í sjúkraþjálfun eða sjúkraþjálfun kemur ekki heim. Og fjölskyldan þorir ekki að koma að réttu vet að, að drepa um skilurðu. Mm -hmm. Og litlu börnin og allt þetta. Það er inni núna heima þess að svo kolnar og í veðri núna mm -hmm. og fólk lokar glukkanum og það minka loftskiftin inni hjá okkur því að Ísland er engin lög og um það er að vera loftun í húsum mm -hmm. um, við erum þar að alls það er örfurir kringum okkur líka hérna við erum að anda inn alveg miljónum mm -hmm. bara núna en í íslenskum húsum þar sækja svona hitathólni sveppir inn þeir vilja vera inni mm -hmm. að þeir eru þóla hita Og þeir geta vaksið í okkur, við veitum það í, í, í kynhólu músleis. Og þetta er alls þar. Og þannig erum við komin bara inn á svona, mikluna og, og gróin sem maður er alveg við þetta að geta að valdi sjúkdómum. Og þegar verður ekki lofskipt innni og þá setjum þess fólk innni sem er onamisbæklað og eitt, því ótti og einmanaleiki. Það veikir líka onamiskerfið. Uh -huh. Mjög mikið, það er til ansvarnar því. Uh -huh. Andaraðs er svona þessum gróm, sveppagróm til þess. Síðan ætla að fara út í búð og þá setur það á sig fjölnota bómullamaska sem er sem er ekki bóar nota í marga daga. Og þar er bara parti sko. Mhm. Mm bara þar er raki og hiti og og, og og og og matur. Þessi gró sem er svo hættuleg, þessi þessi mygluseppur er svo hættulegur og eitrin sem að hann gefur frá sér þessi gös en en gróin eru svo ekki þannig en þau eru þá kanskje inn í loftsveginum. Fólki setur á þessu maska, anda þessu í maskan, það fyrstist innan á maskanum, á bara svona p3 diski úp, og svo bara springur út levandi sveppur sem fólki andas og að sér innsjálft aftur, mm. fer hún í lungun og veldur sveppasýngu. Og það kemur hann koma rannsóknir núna daglega e, bara í góðum tímaritum, tímaritum, vísindar, tímaritum, um að alltaf 40 bróns þeirra sem að deyja úr COVID-19, sjúkdómnum COVID-19 er að deyja úr aspergillus sýkingu í lungunum, mm. miklu sveppa sýkingu í lungunum. En af, sko... Og því, skilu, ég, ég ver, ég, sko... við búlust aðeins þetta. Alltaf 40% þeirra sem hafa dáið með þessu kvítu lungu, mm. þú veist, úr COVID-19, eru að deyja úr sýkingu með miklu svepp sem heitir aspergillus flavus oftast eða aspergillus nýkar. Mm og það er mjög þetta er mjög mikið í vísindu á heiminu núna þegar að þetta mm -hmm. En það sem að mér finnst þá svona bara ókmyggjandi þeir eru talum þetta við er mm -hmm. því mað, af hverju ef að þetta er svona af hverju er þá grímuskild á Íslandi af hverju eru þá flesti læknar sem tala ópenbarlega að tala fyrir því af hverju eru blaðamanna fundur á hverjinn degi þar sem bæði landlæknir og sótvarnalæknir er að tala fyrir þessu og þetta er Sko, vita þau ekki það, betur já, eða, þetta, veist, já sko, og, veist, mér er, sko mér er mjög svona niðri fyrir út að þessu veist, að þetta er svo rá þetta er svo rá og þú veist, ég er að taka ég er að sína hugra ekki ég er að taka áhættu, ég er að gera það sem er gott mm -hmm. e, þrátt fyrir þá áhættu sem þið fylgir, að vera rekin og starfi, vera reynd að dreifa úr hóruðum Hvað með læknarna sem að, ég meina þú lítur eru margir læknar sem eru algjörlega sammálað sem já, þú ertalum Já, það eru mjög margir mm -hmm. og en það, sko það þorir enginn að koma og tala og þetta er ekki bara eitthvað sem ég er að segja Hvaða læknar er þetta? Um, sko Það er Þá, meni, er þetta stór hópur að læknum sem er sammálaður hérna um Íslandu? Já, sko það, ég, ég, ég veit alltaf við erum svona þrjátt Mhm. Mm svo bara er ekki allir svo svo og margir læknar. Ég fann þetta bara í gær til mm -hmm. að ég, ég er að vinna á landspítalanum og mér var sagt upp en mm -hmm. ég er ennþá að vinna þar sko mm -hmm. bara ég er að fara í vinnuna á eftir. Mm -hmm. Þannig ég er ekki rekin fyrir glöpu starfi sko. Mhm. Mm Þa, sjálft. Mm -hmm. Og <clears throat> ég var að hringja í í einn spjinnum lækninga í gær út af sjúklingi sem er með bara út á allt öðrum. Og spjinnum læknar sem ég þekki ekki. veit ekki hver er og Oggi viðkomandi sunnar bara var svo eitthvað mjög skrítið um í símanum skilurðu. Og, og ég var bara að segja talum þann sjúklinga og hvernig hjátta gera beinina og svona. Og svo bara segir heyrðu ja by ég var ekki rétt fyrir að tala um D vitamin. Já nei það ekki eitthvað svona. En það var smiðs sem læknirinn sem sagði við með hún það var hún vildi ekki láta bendla sig við lækninn sem væri á móttulum bólæfnum. Ég hef aldrei sagt það. Mm -hmm. það ekki það sem ég er að hátturnar með mæskum sem að ég er sérfræðingur í ískulæknir sem, sem hefði unnið á svæðum þar sem eru hjæna faraldrar og fjölun af bakteríur. Mhm. Mm en á, sko það er skrifuð undir innan læknareið. Já. Á maður að trúa á ef það sem þú ert að segja núna er mm -hmm. Á maður að trúa á þí að það væri þó ekki fleiri sem að myndu segja, heyrðu. Ég get, ekki, ég get ekki setið þegjandi á hljóðalust og hort upp á það að það sé verða að mæla með þessu fyrir alla og skilda fólks til að gera þetta er þetta beinlíður sem gera meira ógæðninga sko. Læknar eru líka hrættir við erum náttúrulega treystum því að okkur séu gefnar réttar upplýsingar mm -hmm. og það er bara ekki þannig Sko, Þórólfur til dæmis hefur sjálfu sagt að hann fylgir bara því sem WHO, eða allþjóða heilbrigðsmálastofnunin, segir hann um að gera. Mm -hmm. hann, hefur, hann hefur sagt það ofinbjörlega, hann hefur ekki tíma til þess að lesa úrst, vísindi, hann sé, hann sé ekki að því. Mm -hmm. Því lir... núna, núna tekir það fram að ég er hérna, ekki búin að kynna mér þetta nóðu vel nei. til þess að geta, stað, þetta sem þú ert að segja núna, nei. ég get ekki staðfersk hvort þetta er rétt eða rátt, ég kynnt mér það, en ég get sagt að ef maður googlar þórólfur, og grímur mm. að þá komu upp sex fréttir frá því apríl, maí, mm. júni og júli þar sem hann er beinlíð að tala gegn þeim Já. og þá spyrum að þetta allavega... gerði líka Sigurðu Guðmundsson fyrir um landlæknir og mm -hmm. smittsjóttomalæknir en þá spyrum að þessi hvað breyttist þá Þa, það sem breyttist var það að ég er búin að bara ég fór ég bara lesa heima WHO mm. hann að í febru og marst bara fór svona hugsa bara að vola er skrítið O sá varu ákveðnar upplýsingar þar og, og þúst ég meina það hefur aldrei nokku tíma verið mæld með notkun bómullagríma. Það er, fólk í Asi eða e, e, hong, hong Kong notaði kannski því þar er allt þar er allt aðrar agnir. Mm -hmm. vist, bara sót og ryk og svona. Mm -hmm. Það er ekki að verjast örvun. <sjóð> og hérna eh og þar núna á forsíu WHO þrátt fyrir að þú getur bara nánast að sömu heima síu fundi þær rannsóknir sem segja hvað bómullamaskar er hættulegt þar bara á forsíðunni er núna kom bara þar er nokkri mánu séan eittar þá kemur bara allt inn upp leiðbeiningar um hvernig börn og fullurnar ættu að nota bórmyndamaska mm -hmm. það stendur ekki til um að þær eigi að vera svona svona tvöfalda eða eitthvað hvernig að þoað au eða neitt mm -hmm. og þetta er svo þust þetta er bara lýst hvernig Maria þust þeir sem eru í áhættur með astma og svona hvernig þeir eiga bara byrja að nota maskan heima hjá sér og venja sig hægt og rólega þetta. Mm -hmm. þetta bara þetta þetta er felta þú sem sérfræðingur í Já, í þessu. Já. Og sko svo er núna dæmis, e, sem gekk hérna þar bara á öllum deildum til að standa og og hlíða og allt þetta skilurum. Og þá er svona að sig sem að og, og, veist, sem að læknir hjóli inni með maska þú og kvetja alla að fara hreyfa sig. Mm -hmm forsetta hjónin kemu og heldu fallega ráðu sem var senda okkur öll starfsmenn landsspítalans. Það sem þau koma, þetta er bara í sem koma inn og það er náttla ég gerir mig grein fyrir að það er fleira fólk í herberginu, myndatökumaður, kanskje einn eða tveir menn. Mm -hmm. Ah eru sjáe ungir sem saman og og sofa saman og kyssast vonandi. Þeir koma inn með svartar maskar fyrir andletinnu. Í kamerunna standa þar svo með vanskara og taka og svo svo af sér skilvu. Bara symbol ekki ni er bara þúst hræðileg. Mhm. Mm Þá var ég aftur komin á svo með nasistana. Mm -hmm. Og ég er ekki conspiracy theorist, ég er ekki ég hef aldrei verið þarna. Ég að því sko þetta er ekki conspiracy. Við skulum fara að tala um rúnar svo skoða sko Anna, þú veist, þá sem að mm. og ég veit... en, ég, en það sem ég er, stóra spurningin mín er alltaf mm. þessa því ég vil, ég vil vera mjög gagnrinin í hugsun Já. og mér finnst allt þetta sem þú veist að segja vera rosalega bara áhugavert þó mm. eins og ég segi, ég hef ekki, ekki lesið þessar greina sem þú veist að tala um en þá velti ég alltaf fyrir mér bara, ég verið svo óttarslegin þegar ég hugsa ef þetta er svona eins og þú veist að segja, mm. af hverju er þá allur heimurinn að gera þetta svona Sko, er það, bara svo til, það er líka, ég, ég ætla líka að fara kannski hérna það en ég meina það var bara, þú veist, alþjóða helbriðsmálustofnunin og ég, ég kann ekki alveg þessa pólitíkan saminuðfjóðunar og allt þetta sem að, er að hérna örglaðum góða hluti en ég meina það, það var ráðstefna bara um youst, nákvæmlega allt sem er að gerast núna fyrir tveimur ára síðan mm -hmm. sem er bara á netinu með youst, þessum forsvarsmönnum sem að eru bara að lýsa, þú veist, nákvæmlega skal ég gera og þá en þúlust ég ætla ekki að vera að tala um eitthvað sem ekki er bara vísindalegt sem ég er búna þúlust því það er ekki mitt mál því ég ýmena hvar eru allir lögmennirnir og mannréttinda sérfræðingarnir núna þenna hvar eru þúlust þú segir lögmennirnir og mannréttinda sérfræðingarnir ertu að þau menna hvað að mena þeir eiga gera sko það það er að taka í raun og veru sko af okkur svona basic mannréttindi bara þersa mm -hmm. ferðast þessa er bara tala skilurðu það þú mm vissu -hmm. þetta er svona það er ákveðin bara svona einræði hugsu það, það er ein manneskja að ráða því hvað við öll gerum sem að fer bara eftir því sem að eitthvað WHO segir mhm mm en þú segir ein manneskja þá talum þóról. Já. Mm -hmm. Og sko og ég ég ég, ég bara skilit ekki. Ég meina og sýnir mér þá vísindin sem að sanna að það sem þið er að gera er rétt en hva til en hva með þó þetta að við höfum samt sko í fyrri faraldrinum á Íslandi og aftur núna að þá jókst álagið mikið á ákveðna deildir á landspítalanum og við höfum önnur lönd þar sem að þetta fór algjöru mm. bönnum þetta er það sem stendur í fjölmiðlum Hvernig veistu það? Ég gef mér það, það sagt, að þetta sé satt vegna þess að það ég, að þessi, sem ég, að þessi, bara nú þekki ég til dæmis að er í málgunnur yfirlækninnum á COVID -dildinni. Já. Eins bara myndi hann í alvörun ekki láta vita af að ég veti að það væri bara allt að þvæla. Hann er ekkert að vinna, hann er á COVID hérna göngudeildinni. Mm -hmm. Hann er ekkert inn á spítalanum. Mm mhm. Nei, en það sem ég er að meina bara álagið á COVID deildina hafi aukist ta mikið að þau eru heldur. var rettum. ekki til fyrir COVID, þannig er auðlilega meira álagðar núna heldur náður. Já bara hérna öndunavílarnar og gjörkæslar. Já, í fyrri í fyrri tildömu sem þá var bara það hava er það ekki réttum það sama tíma og Íslandi. Þeir það þeir er það. Þá talaðum við kominn í, um í fjölmiðra 20 og eitthvað og í einu á ændurnavel. Já, eða gjörgæslur ríminn. Það var það ok er ekki að sama vera ændurnavel. Nei, ég veita, ég veita, en þá talaðum við ja. gjörgæslur ríminn væru bara nánast að klárast. Já, þær eru og, alltaf að klárast, þær hafa alltaf verið að klárast. Það er ekki haldið uppi auka 20 gjörgæslur rímum bara alltaf, þust er ekkert. Erðu alltaf að klárast? Er da ekki, ekki er da? Já, það ekki, er alltaf vandræði, Er er ekki rétt að einum eða tveimum punktum í Covid faraldrinnum mm. hafi gjörgjæslurými verið kominn kominn komi nær því að klárast heldur nokku tíma áður og í Íslandi? Jú. Nei, þú sko gjörgjæslurými hafa klárast, skilurðu? Það er alltaf þína það er alltaf verið að hrókera þústina spítalans við vi, allir sem þurfa gjörgjæslurými fá gjörgjæslurými. Treystu mér, það er það. Okay. En þetta er sko það er ekkert nýtt að það vanti gjörgjæslupláss. Þetta er bara í um kemur einasta degi á spítalanum að það vanti gjörgjæslupláss. þetta er stæsti punkturinn í allri röksemdaferslunni. Það er við erum að koma í veg fyrir það að spítalinn ráði ekki við þetta. Ef þú erð að halda við fram núna að það sé bara ekki þannig. Nei. Af hverju erum þá ekki fleiri að tala um það? Ég meina langt langt spítalanan það mena, að er það sko 100 og aftur 1000ir af Ég, ég, á ég að trúa því að enginn að þeim komu að tjáa sig? Já. Þegar að ég hérna fór fyrst í út á tal bara til að tala um D-vitamin aftur mm -hmm. og, og lísi fyrir áhyggjum mínum af geðhelsu, þú veist, barna og unglinga mm -hmm. um, vegna þess að unglinga, sko, já, bara út af óttanum ekki mm -hmm. bara, það er gott að vera heima hjá sér mm -hmm. Ég er ekki að tala um um linka og börn sem búast við góðar heimilisástandir þar sem að mamma og pappa eru heima og kanskje og geta hugsað um þau og börn þurfa ekkert annað í raun. Mm -hmm. Þannig þá hefur verið svo ein rök sem það hvað voru voru þá allir bara með kvíða þú veist þarna fyrir 100 árum skiliru, mm -hmm. sem bjuggu einangra í svæit. Ég er ekki að tala um það. Nei. Mm -hmm. Ég er ekki að tala um að sé ekki gott að vera heima við um fjölskylduna mm -hmm. Ég er að tala um að þessi ótti a, a, fyrir börnin okkar sem að gera sér enga grein fyrir hvað er að gera, sliðu, að þau halda þau sé þau sé smitberar að þau séu að smita fullarna og börn unglingar klárir unglingar ég veit þetta því ég á unglinga og ég hitti marga unglinga þeir eru hræddir um að smita mömmu sem ma kanska er heima með eitthvað gykta sjúkdóm og þús og drey skilur þetta þetta er svona krónískur mallandi stór hnútur í þeim sem er rosalega alvarlegt skilur, það verða óafturkræfa breytingar á bara heilastöðum sem hafa með þvist, á, þú veist, möndlukjartanum til þess að ammíkdælinni, sem hafa með óta, þú veist, mun hafa langtíma áhrif bara á, þú veist, kvíða, þunglindis, OCD við vitum að sjálfsvíum hefur fjölga rosalega hérna og sko, um, þetta það er það sem ég er að tala um ég, og þetta finnst mér svo alvarlegt og því enginn einhvern ein þú ég var líka þannig, ég, bara, þau eru með tjekka á sig. ég veist þetta er bara eitthvað annað, það er bara fara að gerast eitthvað verra það er bara þriðja heimstyrjöldin eitthvað og ég veit ekki, það, þau eru að venda þau hljóta að vera að venda okkur mm -hmm. fyrir einhverju og segja þá bara að það sé þetta mm -hmm. en þetta sko, stýðst ekki við einuðstu svona læknisræði sem við höfum lært hingað til mm -hmm. þetta er sko algjör mótsögn við svo og En ef að því, ég átti ég ég þú finnst bara svo er þessi... svo erfitt að heyra þetta já, vegna þess að, vegna að sem vegna vill trúa við að þetta sé ekki svona. Já ég meina og viljum... ég, ég hef ekki alveg nógu mikla forsendur til að segja geta sagt hvað er sumir rétt og hvað er rangt. Nei. trúa líka á geinverur skilurðu. Sumir, uh -huh. sumir trúa á guð, sumir trúa við þérum alla trúa á eitthvað og við ég hef alist upp í Kerfi og unnið í Kerfi alla mína ævi í 50 ár í kerfi, skólakerfi heil, heilbrífskerfi ég hef svona good intentions og við höfum mm -hmm. það öll í raun, mm -hmm. við viljum öll vera til gags og gera goða Ætljölega. hluti og passa upp og gott Ætljölega. anna Þa, það fara allir í læknins að þeir vilja you know, hjálpa fólki mm -hmm. e, það er það sem er svona ölltímet að gera eitthvað fyrir aðra mm -hmm. en maður er bara en maður ser ekki þörf og maður er aldrei að gera eitthvað aðra, þá Er var oft ekki mjög hamlegur. Er hvað með læknana sem að hafa stigið fram? Þegar að hafa komi gagngrína aðgerðirnar, mm -hmm. þá er ákveðinn læknar sem að hafa aftur og aftur stigi fram í þessu, til að hjóla í þá sem er að gagngrína. Eins og til dæmis yfirleknin á COVID göngu mm -hmm. Þegar að Brynjar Nýelsson til dæmis hérna stjórnmálamaður fór að gagngrína mm -hmm. þá sagði að hérna, yfirlegnirinn á COVID-dildinni bara heyrðu þú áttarði ekki á því hvað er að gera spítalinn er að og allt þetta mm. Bytjum, að, bytla að, bytla að, yfirlegnirinn á COVID-dildinni COVID-19 aftur er ekki veira, það er sjúkdómur mm -hmm. það er sem sagt einkenni, þetta er alveg svo háþrýstingur það er blóðþrýstingurinn er hár það er sjúkdómurinn mm -hmm. og Það skur... hann er ekki smiðsutumalæknir hann bíð. er settur yfir já, beindina. en sko hann er ekki smiðsutumalæknir og um, sko, er ekki, það þarf ekki þannig að vera smiðsutumalæknir en hann er ekki að vinna með þá sem eru veikir af COVID og er hann á spítalann hann síðan er kannski að fylgja eftir og þá sem eru með kvef og geta svo farið aftur heim eins og mm -hmm. bara, það er núna flensu tími skilur þau mm -hmm. og ég er ekki að seta út á hann persónlega en Það er mjög gott að fyrir að vera þennan mann en þetta er, sko, hann á að vera verja sem læknir og við öll að vera hugsa um hvað getur við gert þess að koma þess skilabóðum áleðis sem smiðsutum að læknir landsbyllalans yfir læknir sagði að böld smiti ekki fullan og böld smiti ekki böld mm -hmm. og hún sagði að það væri fáránlegt að loka, hafa alltaf skólanum að mm -hmm. og það er fáránlegt að vera að leggja þetta á alla þjóðina og annan kostnað og sem fylg að einangra þá sem eru einkennalausir það steðst ekki við einn einustu vísindi sem að vera gerð hinga til og það er bara sagt eitthvað svona og við bara höldum hættum bara að halda eitthvað könnum þá mál og spyrjum veist. við getum ekki kom fundið allar upplýsingar sjálf spyrjum þá þá sem vita það og er ekki bara að fylgja einhverju sem einhver veist, einhver segir, veist, þetta er svona einhvern múæsing og þegar maður að les skýslu, ég fann skýslu frá 73 frá Amnesty International um það hvernig bara sko, hérna, pyntingar psykologiska pyntingar verð stundar mm -hmm. og, og hérna, þetta var mjög, er mjög vel rannsakað og það er bara eila nákvæða þetta sem við erum að upplega, þetta sem þú ert að segja þú veist, já, en ég bara þetta er bara óþælilegt að heyra þetta og ég vil bara trúa því að þú séu bara gera það sem er rétt mm -hmm. en þau halda það líka, nemla. þau halda að þau séu að gera það sem er rétt mm -hmm. því þau er að fylgja þeim sem mm -hmm. þau halda að mm -hmm. séu að gera rétt Ö -ö, ég Þannig þanna þetta er svona bara þetta er, bara, þetta er bara þegar upp er staðið þá er þetta bara common sense Koronaveira hefur fyllt okkur bara frá Eurofialda mm -hmm. og við smýtum, við erum með í okkur, hún stökkbrittis örlítið á hverju ári það líti því hún vill geta komið að og heimsóta okkur aftur. Já ja en þá ég kem alltaf aftur sem er ef að er þannig. Aftur er þá heimurinn búinn að vera hliðin í hált ári af því ma sér ekki alveg hver hver hefur svona svakallega mykin haga að því að heimurinn sé að hliðinni. Já og sem sko eðlilega spyr sig því og ég held að getum í raun verið aldrei fengið svarið því. Nei nei okay. Og ég var náttla fyrst bara þúst af því að ég því að að það er ákveðið bæjas í helbriðskerfinu það sem að lifja yðnaðurinn stýri svolítið því hvað við erum að gera mm -hmm. og um, það er til dæmis ekki eins. En ég meina að þetta sé þá allt bara til að geta grætt á búlu Já, just, ég hugsaði það, ok, þetta er bara því, er, ég hugsaði upphala ég, mm -hmm. ég held þetta ekki lengur sko. nú er ég aftur að segja það sem ég held og finna, sem er bara mín, svona, mínar hugrenningar og það er það að ég hugsaði náttúrulega fyrst að Ég veit nefnilega það er mjög mikið að sko, lifja yfirnaðið búið að fara á hausinn á 20. áru. Þegar fólk er líka taka minni líf mm -hmm. og það, það er bara að hafa mjög mörg svona fyrirtæki frá hausinn. Og hérna, og ég hefst að okay, er þetta á svona síðasta bara svona, þú veist, bara reyna að, þú veist, halda líka þessari blekkingu áfram mm -hmm. sem að lifja er. Liv, ég er ekki á móti öllum lífjum það þarf að nota því stundum og, og kannski stuttan tíma um, og stundum til lengri tíma um, en sko að til dæmis um, að kona með brostakrafmynd til þessin dæmi sem að er að fara í, í, í lífjameðferð eða í meðferð og skur, skur að gera það eru mældir sjætna, alls konar hormónavitakar og, og svona á æxlinu það er sérst vera einstaklingsmiða meðferðina mm -hmm. Og maður meðlaðast hvort sé með estrogen viðtaka á mm -hmm. þessu frumöndar sé með estrogen viðtaka mm -hmm. sem flest brósta krafminn eru með og það er gott vegna sem þá er þetta að gefa bara líf andhormon, and sem blokkar þessu upptaka mm -hmm. og þá nærist ekki krafpamens frumann ef hún hefur dreift sér einhvers þar. Mm -hmm. Því hún þarf estrogen hún og blokkar það. En það er ekki mælt estrogen í blóði konunar og það er ekki mælt eða pælti því hvort hún sé með D-vitaminskort vegna þ sko djúpt með hormónu hefur áhrif á östrógen og slæm og góð ég en það er öll áhersla lögð á að reyna að finna þú þust einhver risalega dýr sérhæf lyf til að blokka einhverra að sér aðra resptora á æxlisfrumunum mm. í staðferri að reyna leiðrétta undirliggjandi orsög þess að manneskan fék krabbamenn mhm og og sko og það þarna og bara þetta skilur er svona og við erum bara alinn upp í en þetta er að ósku að læknisvæðinu sko, meðferð krónískra langvinna sjúkdóma eins og við þekkjum það þúlust mm -hmm. þetta verður ekki svona ég vissi það fyrir covid þúlust þetta verður ekki svona eftir 10 ár 15 ár mm -hmm eh kanskje bara nú eftir 5 mánn skiluru. Enn er mm -hmm. kannski kemur eitthvað gott út úr því. En nú, nú er einmitt eh mér langaði að lokum svolta að spurja út í það. Nú, nú er liðin daltu langt tími síðan það byrjaði. Mm -hmm. Og ma finnur umræða að umræðan er svolta að breytast. Þar að segja það er að koma meiri svona í byrjun voru rosalega færir sem voru að gaggra inn í þetta. Mhm. Mm og flestir einhverninn vissu lítið um þetta. Nú vitum við meira um þetta. og mm -hmm. nú upplifum ma aðra fleir að séu að hvað sérð þú fyrir þér núna ég því þú tala við læknu þú nefndir þess að 30 lækna mm -hmm. sérðu fyrir þér að muni fara að heyrast meira úr ranni læknu og hjógrunafræðinga að það sé svona aðeins fara að leifa sér að spurja meiri spurninga Sko, hérna það hafa tveir læknar sko sem að bara hringdi í og spurði hvað gerðist, akkur varstu rekin og þarna líka enn og eftir ef að hérna, þeir sem þekkja mig, þeir þekkja mig og sjúklingandi mínu veit að er og ég veit hverja er þannig að ég er þroska bara og, og sjálfsmynd þess að geta þólað að verða útskúfuð úr þessum læknaheimi og ég sé kannski bara þá afgrétt sem einhver svona bara eitthvað vovú læknir kanski eða bara ég sé bara eitthvað geðveik eða ég sé bara í neyslu eins og einhver hefur skrifa á netinu skilurðu Mhm. Mm Já en það er samt eitthvað sem er skrifað á netinu. Ég, segja, ég hef tala við og ég get bara staðfest það mm hér. Mhm. Ég hef tala við fleiri en 1 og fleiri en 2 og fleiri en 3 sem Já. eru í nánast öllum athrunum sammála. Já, okay. Skilurðu. Þannig og þú og þú ert að segja nefnast 30 lækna. Þanna það er ekki eins og ein. þú En það sem var ekki, sko, það sem ég myndi bara eiginlega vilja, ég mætti ráða bara öllu, mm -hmm. ég get ekki ráðið hvað er verið að le, eins og segja okkur núna út COVID og, og hvort þetta er og hvað er í raun og vera að gerast á bakvið. Mm -hmm. Er einhver heimstur öllum á bakvið, er einhver, er eitthvað stríð bara í gangi, skilu þetta, bara um, heilan í okkur bara upplýsingatækni, ég, ég veit það bara ekki nei, nei. og mér er bara eiginlega alveg sama. Þú veist, þannig að ég vil kannski að við getum nota þetta tækifæri nú þeys að gera eitthvað gott og hérna eins og hérna bara þeys að við hugsuum bara allt bara hérna sjálfum okkur hva hva get ég gert til þess að verða bara að betri manneskju hvernig get ég veist, bara lagt mitt amörkum þust það þarf ekki að vera nema bara segja góðan daginn eða eitthvað sem að mætir á götunni mm -hmm. og nú veit ég allar en þust þetta er bara eins og þínu svo einfalt og og að... að byggja okkur upp þérum að tala um þust meira í staðan fyrir að vera alltaf með svona blaming og, og kenna bara öllum sko offeitum alla sjúktóma það er ekki svo einfalt mm -hmm. því að það er oft offeitan verður oft og það, það vanta jö til dæmis mm -hmm. hægri á skjaldgýrslunum mm -hmm. og svona og reinum að fara að hérna þust you know, ég ætti alltaf að vera að gera það mm -hmm. you know, ég er með alveg bull það er alltaf blússandi ferð hjá mér sko búið að vera lengi alveg líka fyrir covid að, að mér langar að að sko vinna svona við það að, veita heilbrið sjónistu, sko sem er persónumíðuð mm -hmm. það sem að sjúklinum er mætt það sem hann er mm -hmm. og nota tæknina og, og nota þú veist, hvort annað mm -hmm. og því Sko, það er til grein í bandaríkjánum og bara um heimin sem heitir functional medicine, það er ekki mm -hmm. til í lagmennilegt Íslands stórf mm -hmm. fyrir það heildrana lækningar, það er ekki alveg þannig, þetta er sérst læknavísindi mm -hmm. sem að einmitt leitast við að, reyna að finna svona rót vanda sem einnist mm -hmm. það fyrir að breyða alltaf yfir enginn með mm -hmm. livjum mm -hmm. og, en það er líka komið svona ákveðin yðinnaður í það mm -hmm. vegna þess að það þarf ekkit alltaf að vera að taka einhverja rándýrar þeir eru rannsóknir eða rannsóknir á dýraras og taka einhverar eitthvað rosa dýrar eitthvað þennan líf eitthvað þennan efni eða lif í raun verið það hefur kominn nokkri lyfja þína það líka mm -hmm. stundum nægi bara og mjög ofta að taka bara góða heilsufars og fjölskyldusögu mm -hmm. og hérna og spyrja svona eins út í umhverfi og aðstæður þunna og benda fólki á að það er sko að búi vera í 5 ára og 7 á á svamptínu til dæmis að þá kannski sé ágætt að skipta rúmið þegar eru átján ára mm -hmm. að kannski eksemið, einmitt, einmitt, einmitt. og kannski mingar eksemið og þess að hluti og tala við hvort annað og yfir stjættir og, og veist, yfir bara í raun þarmar eitt að vera ykkur rosalega mentar einu sérstöku í dag það geta allir nörda sig í hverju sem við er mm -hmm. og, og hérna og svo er það bara við þurfum bara að tala meira saman þú og ég þurfum að tala meira saman bara um helsu og þú Mm -hmm. Oppa þá ég veit þú ert að tala við fullt á læknin með að læknum, svo bara kanskje einhver strákur sem hringdi eða sendi mér skilaboð á Messenger frábært bara að þú sérstaklega stiga fram og og eitthvað svona og þá bara fyrir við að tala með um eitthvað sem að hann veit um tölvur skilur sem, sem getur gagnast í skilur að að bara skil. yfir, enna, þú bara yfir þanna og hugsum um eitthvað annað og og sérstaklega þá sem að við erum að verða núna þúst hafa samband við fólk og kanskje senda þeim bók eða hringja eða bjóða þeim göngutúr eða og bara ja ég veit ekki sko ég er ekki búin að formúlað þetta neitt beint en ja bara góð þú veist ég er alfs ekki í muninna einhverra neikvæða umræðu eða ég vil bara benda á þessa hlutir og ég hef var tilbúin að gera það þrátt fyrir að þú veist ég vissi að mér erði fórna því skilur núna þarna en það meðan það leiðir að bara eitthvað gott í formi sér mhm og því þetta snýst ég var ekki rekin út af því ég var að tala til ykkara meðan sem sagt mhm heldur snýriris brott þæstu langar bara að segja stutt frá því af hverju ég var ekki mm -hmm. um, Þegar ég byrjaði á landsbytelanum fyrir 8 mánuðum síðan já, já, þá hérna var mér sagt í óspurðum fréttum að fimm læknum sem ég þekki sumir yfir læknar eitt kall og fjóra konur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 Og ég fór á fund míns yfirmann sem er sami sa sa yfirmæður sem satt og mm -hmm. var hennar yfirmæður mm -hmm. og, og saði frá að ég hefði setja á fyrsta bekk og hort á þetta að gerast og mér finnst þetta ekki lægi mm -hmm. um, og hann hérna og, og, sko, en ég er alltaf ekki að fara einhverja bara áttu um þaðin á spítalanum, ég vildi bara fá að vera í friði og sinni sem hópi sem ég er að sinna því að ég er að því er for kona til baka með minkanði hnúti í brjóstum og alls konar ég heldi sér að komi í veg fyrir mörg brjóstakrabbamenn mm -hmm. en ég má ekki gera þetta ég má ekki rannsaka konurnar ég má ekki taka blóðprúfur ég má ekki sendlaar í rannsóknir heldur á ég að ég senda þeir til heimilislæknanna og ég er búin að reiða hringja við heimilislæknann þeir er ekki sérfrængur í brjóstum nei mm nei -hmm. þanna þúst þanna það er brott rextrar orsakinn plús það að ég var kom greinlega við Og þetta, þú veist, ég let, þetta er kannski ekki bara kýrt liggja, skilur það, mm -hmm. þetta er ekki lagi. Nei. Og þarna held ég að sé ákveðu mein í íslensku þjóðfélagi innan veggja landsbytulans, það er rosalega margt frábarta landsbytulans, 99% en það er eitthvað þar einhvern í gangi sem að, ég veit ekki hvað er, sem að er að sko, smita út í þjóðfélagið og margt sem þar illa fyrr. Og ég er ekki að segja að rústa landsbyllunarum en bara, þú veist, ég er bara búin að sjá þetta og ég, ég, ég er þetta mér ég hætti bara þarna fyrir að gera eitthvað annað mm -hmm. en svona, þetta, þetta sem ég var sagt þrýbvíri þarna þetta er satt Lótum þetta að vera að mm, Takk, takk.